Новото земеделие Веднъж засаждахме овощни дървета. Учителят работеше заедно с всички. След това седнахме на тревата и се заговорихме за новото земеделие и градинарство. В течение на разговор учителя каза Земеделецът трябва да работи с любов. Сега той прекупава земята със своето обикновено съзнание. Да кажем, че една ябълка е посадена от чист човек, който е полива с любов. Така той допринася нещо за качеството на ябълката. За това трябва да дойдат най-добрите градинари, лозари, земеделци. Ще посадиш лозето, ще го режеш, ще го копаеш, без да споменеш и една лоша дума. И като зре ще ходиш да се молиш всяка сутрин и тогава гроздито, което ще се роди, ще бъде особено. Като засаждаш дърво, ще му кажеш как трябва да израсте. И то ще расте така, както си му казал. Много са умни растенията. Плодните дървета желаят да им се обръща внимание, да ги обича някой. И за това... Добри градинари са тези, които обичат дърветата. На някои хора нивите са добре изкласили, а на други – не. А нивите са еднакви. Тогава минавам, казвам. Човекът, чиято е тази нива, има такъв и такъв характер. А човекът на унази има такъв и такъв характер. Първият е вложил нещо хубаво в нивата. Бих желал, като ида някъде на гости, да ми поднесат хляб от житото, при което замеделецът е пял, и като е сял, и като е жънал. При мен дойде един земеделец от южно българско село и ми каза, че има дългове. Казах му, ти ще си платиш по последния начин. Ще вземеш семе, било жито, било някое друго растение. Ще го пречистиш, ще го напечеш на слънце два-три дни. И след това, като го сееш, ще пееш песента «Благославяй, душе моя Господа!» После ще излизаш всяка сутрин на нивата за молитва и гимнастика. Освен това, от добитото ще отделиш десятък за божествена цел. И така ще успееш, ще ти тръгне. И след засяването на нивата с жито, фасул и други, той често я посещавал. При изгрев слънце на единия край на нивата произнасял добрата молитва, на другия 91-и псалм, на третия добрата молитва, на четвъртия отче наш. След това заставал в средата на нивата и произнасял една молитва. Освен това изпявал и песента Благославяй, душе моя, Господа. И нивата му започна да ражда изобилно, а селените, очудени, казвали: ние орем с наши волове, а този човек хваща чужди и е еснедничари, пък изкарва повече от нас. Той много скоро си изплати дълговете. Освен това, този брат сподели с мен, че е налбантин и искал да напусне занаята, понеже животните проявявали буйност, а той се нервирал, бил ги и с това пречел на себе си. Казах му, че е да напусне този занаят и друга работа да започне и там ще има неприятности и там ще се нервира. Но го посъветвах да прилага следния метод. Като дойде добитък, да излезе вън от дюкяна или вътре, но тайно да направи молитва, да издигне мисълта си, като отиде при животното, вол или кон, да му каже така. Доброто ми животно. Ти помагаш на нашия живот. Искам да ти услужа. Да ти обуя краката, за да можеш да ходиш свободно. Имай спокойствие. Няма да ти направя зло. Ще ти помогна. Казах му Ратуря, дясната си ръка отгоре върху главата му и да го глади по гърба. От главата до опашката това време ще му говори мислено нежни и успокоителни думи. Казах му още, че като свърши подковаването, като освободи добитъка, последният ще обърне главата си към теб, ще те погледне, ще изхрипти няколко пъти, като че ли мирише нещо. С това добитъкът ще ти изкаже своята благодарност. Тези съвети дадох на този брат през 1923 година и след няколко години той пак дойде на изгрева и ме разправи резултата. Всякога добитъкът бил кротък и спокоен. Даже неговите клиенти се увеличили по причина на това, че не посягал на животните. Идвали и от други села да им кове подкови. Веднъж докарали един буен кон, Стопанинът му предупредил, но нашият брат му казал: Лесна работа, бъди спокоен, няма нищо, той е много кротък кон. И нашият брат направил молитва, без да усети господарят на коня, и почнал да го глади от главата до опашката и му говорил мислено. И конят се стоял кротко, а господарят му казал: Никъде не съм го ковал така, без да мръдне. Какво му направи, че да не мърда? Този човек бил от друго село, от село Победа, но му станал постоянен клиент. Нашият брат отделял десятък от житото и от занаята за божествена цел. И всичко му тръгнало. В скоро време изплатил всичкия си дълг, който възлизал на 23 000 лева. Така той е опитал закона, а този закон е силен. Ако урачат, който уре нивата, не каже нито една лоша дума, работата му ще бъде благословена. Всяка лоша дума, нечиста мисъл, влиза в житото като отрова. Която се отразява вредно върху онзи, който се храни с него. Ако орача торе и пее песни на Бога, всеки, който яде това жито, ако е болен, ще оздравее. Ако е здрав, ще се подмлади. Вземете един декър земя и я обработвайте по новия начин. През всичкото време, докато орете, сеете и женете, поддържайте в себе си най-хубави мисли и чувства и ще видите какво жито ще изкарате. Можеш да посееш 4-5 декара и да изкараш колкото от 100 декара. Посей една нива, стой при нея да й говориш мило, така че всеки клас да се налее с 250 зърна. И тогава с малко труд, но с любов ще имаш много. За съжаление, ние сме свикнали с стария ред на нещата. В бъдеще растенията ще се натоварят най-хубаво с електричество. Днес околността на много села е гола. Няма никакви дървета. Всичко е сиво и непривлекателно. Но в бъдеще... Всички голи хълмове ще бъдат населени с плодни дървета. Залесяването, место да става с декоративни растения, трябва да става с плодни дървета. Разбира се, там, дето височината над морското равнище позволява. И тогава земята ще бъде една плодна градина.